Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu, salatu, ala rasullu muhammadu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah në madrurër e falëndarojme dhe vëtëm përëti ndim dhe fëllë e kërkojme salavat dhe salamat të qofshmi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dhe familin shokët dhe të jetë ata qëndjejë kër rukë dhirëndid në funë të kësaj bode. Në dhërdojme dhe sad të në ruër lezër me porasine rados nga porasit që jemi duke i përmendur nga njerës të saktuar të cilat përësi i kanë thënë rrëthana dhe raset saktuar këto e në përësi në prag të vdekjes e tyre të satë përëshim se e ka një dëmëthënje si kurse e kanë përmend të madhe për neve sëtë do të përmendin përësi në Muadhim një Gjebelit rrëndi allahu anhu të sënë e tha në prag të vdekjes e ti Muadhim një Gjebelit ishte njën nga shabë të njohërët për përgëmbëri sallallahu alaihi sallam dhe ishte njën nga të të të të të të krasë të të të të udhzimit fesë edukatos që emorën nga Muhammed sallallahu alaihi sallam ishte njohërë dhe me dituri rëndaj përgëmbëri sallallahu alaihi sallam për te ka thënë a'lemun nasi bil halali wal haram ma adhë njëriju më i ditur për Gjerat e lejuara dhe të ndaluara është madhe. Madje ka thënë për te, al se do tjetë të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se Muadhi do të jetë në largësi të dietare ditën e gjykimit sa shërsyre. Do të thot largëkëtynë do të jetë për gjithë dietarëve, në kuptim të pozitivs dhe ngritjes së Allah Allahu xhallahu alajhi vebra për shkak të dijes së tij. Pas a vdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Muadhi e mori atë porosinë të madhe tija Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me obligimet e robënde të dhe Allahut dhe doli në pjesë të tjera të botës që t'i mësonte njerëzve fen. Dhe në fund i erdhi vdekja në Palestinën e së atme. Do thot atje e zuri vdekja ku përhap një smundje rëndë Në smundje një epidemi e vështirë asaj kohe u përhap, dhe sipasoj kësaj i vdesën të gjithë anëtarët e familjes. E u desh fillimisht djali i tij Abdulrahmanit, e pastaj tjerë me radhë derisa në fund u pranë nga smundja edhe vetë Muadhi, radiallahu anhu. Ishte një epidemi e rëndë e vështirë që pak njerëz në atë vend na tkui shpëtuan. Dhe posa e ndiu fundin e jetës së tij Muadhi, radiallahu anhu, i thate Sofial që Me të vërtet, kanë një domethonje për neve. Kërë ndihë u vdekjen dhe kërë ndihë u afërsin e dalës në kjo botë, tha, merë haben bilmeut. Tha, mirë se vjenë u vdekje, mirë se vjenë u musaferi pritur qësa ko, edhepse në ke gjetun në varfri, në kuptim të pregadit dhe dhepreve, nuk kemi shumë bëllëk me shtru në sofrën tonë, mirë për, po, Të kemi pritur që sa ko, nëse epidemia, smunja, vdeket, ka di që është afer. Pas ta ju këthy, ka Zotë Gjellewale dhe tha, o Zotë jam, të rjetën kam pasë, të rjetën jam munduar që ta kemë frikën ty. Ndërshë sëtë kam shpresë të madhen ty. Dhe ty të kam dëshmitarë se nuk e kam dëshiruar në betjen këtë botë për të lëndruar mbi lumej as për të shëtitur nëpër pyjet e, e bukura të kësaj bote e as përjetuar as në knalci por e kam dëshiruar çndrimin në këtë botë për agjerimin e ditëve me vap nzet dhe për çdoorit e gjatë në këmb gjatë natës për të fal. Kjo ka qenë ajo për shkak kam dëshirë mënajt këtë botë. Prandaj me këtë fjalë tha la ilaha illa allah Muhammedur Resulullah e dha shahdëtin dhe e dorzoi shpirtin e tij Allahu xhella xhela lu. Kjo porosi është kur thonë Allahu i jap disa kuptime të rëndësishme që nuk dua doshta ta zgjatën e shpjegimet yll nga se vet fjalat i mendoj se është shumë domethënse. E para nga ato që dua të përmendj është ballovaçimi besimtarit me melekun e vdekjes. Apo, ësë ka thon mirë se vjen, po mik i priton. Domthon, ne jemi në pritje të këtij momenti. Ne nuk e dim kur ndodh kjo. Por e rëndësishmja për çdo besimtar është që ta din se do të takohet me të. Prandaj, në çfarë mënyre ti më u takon me të? Në çfarë mënyre ti më u takon me të? Prandaj, gjë jap me kuptues se muslimani duhet gjithmonë të ruhet në fjalët e tij, të, ti, të ruhet në veprat e tij. Këse nuk din me qëka i përfundohet Nuk din me qëka i vje fundi Dërsa njëri u që mundohet gjithë mund tjetë në punë të mira Pa dushim se Allah i mënuar këtë njëri e ruan që të vdes në punë të mira Por aj që nuk kujdeset Nuk edhin pas të njëri u Allah në ruajt A eze vdejke duke e shajt diken A duke e ofendu diken A duke e nënqmu diken A duke e bo një pun të keqë Kujtë në që eze vdejke Përndaj pritja vdejkes Nuk në dhe sprimen pricia vdekës nuk nënkupton për besimtarin një lësh zgënimje, edhe ftofi për kësaj bote, po nuk kupton përgatitje për ta. Qsa do të vijë pa na para lajmëruar, pa na treguar momentin. Prandaj njeriu duhet të jetë i gatshëm për kët akt. Duhet të jetë i gatshëm për kët moment, të cilin ai nuk dhe kjo është e di. Depi kështu është ajo që ka thonë Muadhin Merhaban. Merhaboj ka thonë vdekës. E njeriu thotë mbërrabodi kuçë e prat Edhe din që i vjen, edhe nje, edhe ka, ka pas ma heret një farloj mendimi për te. Nuk e ka zënë në befasi vdekja më adhin, kjo është më rëndësi. Për nda edhe djetarët e është në kamësuar që me lutë allan nga vdekja befasishme. Edhe vetë me gamëberi s.a.s. në disa luti ka thënë, do tëtë, të tëtë kërkojmë brojtit e këtin nga vdekja befasishme. Vdekja pa prit e pa kujtu, nëse kjo, kjo stjap hapsir asme kërku i sti farë, asë me të shahadet, asë me bu vetën pa gato e kështu më ratë. Në dhe misimtari duhet gjithë mund tjetë në pregaditja të këti moment të dalës nga kjo botë. E dhjuta që duhet të përmanje është se sotë që njeriu gjë atjetës ja kafrikënë Allah Gjallu Gjallu Huhu dhe kjo është e kërkuar, me gjithatë në moment të vdekës duhet në pasë me njëtë mihë për Allah Gjallu Huhu Alat. Si kur që ka thënë Muhammedi sërëllallahu sëllem, La yamutna ahadukum illa wa huwa yuhsin dhannahu bi rabbihi Çdo kush për ju let kat mendim mirë për Allahun kur ajo duke vdekur mendim i mirë se Allahu kom ia fal se Allahu xhelalu nuk kom e denu se Allahu xhelalu ka mëmshiruar por kë janë kët kë gjandje të shëndosh nuk është efikase gjithmonë kësaj bën njërin me kon neglizhent ndaj punëve po në momentin e vdekjes kur s'ka opsion për punë s'ka mësim për punën gazetës fundi Ta është në këtë rast e aktivizënë mëndimin e mirë Për Allahun të barë, këta në së Allahu Gjellar, kome e falë, kome e mëshiru Dhe kja e shtynë që në këto rastë të kërkanë mëshirën e Allahu Gjellar, dhe falën e më prej ti Në gjithashtë të janë që duham vranë për në fondë është Muadhe radiallahu ta'ala anu tha O zotë t'jeden, se unë nuk e kam dëshiruar qëdimin këtë botë Për këtë botë, por për shudzimin e kësaj bot desimtë Fitimet e Ahiretit. Prandaj sigurisht që me vërtetë e ka përmend pejgamberi për sallallahu alajhi wasallam dhe Allahu xhala wu ala paratinë Kur'an se kjo votë është një është një ardh, është një fush ku ne të mbjellim për ahiretin tonë atë. Andaj çdo kush atë që mbjell këtu do ta korrë nesër tek Zoti xhala xhala. Prandaj dhe molli ka thënë, unë nuk e kam dëshirë këtë bot, nuk botë, nuk po mjetë zë që po dal pikë këto botë, të s'ka mundësi mua me honger të bisoja. Nuk për mjetë zhikë që për dalë për kësej bote, përshka këse nuk ka mundësi me shëtit më udhët mira E nuk ka mundësi më mukna që më me ka ditë e saj, por veç për mjetë zhikë që për më dërpet mundësia i badetit Për më dërpet mundësia punët mira Andaj e ka lakmu që nërimin në këtë botë për farasuje Për me agjeru në ditët me vabë, për me falë namazë, për me upët mira, me përmenda Allah në gjallahu ala Andaj gjakush më apo vetë ti këtë pyetje. Mështir me sallaut, s'ka nevojë me katalodikut, ai vetëm me vetën po e tij. Pse ke dëshirën me ty edhe pa këto? Po thëstë e mundur për shembull, po thëstë e mundur kës, nuk ështëa e mundur, po sa përta ilustrohet me një shembull imagjinar, po thëstë e mundur për shembull, që na shpërndahen aplikacione. Apo ton gjithë keni më vdek, po bënë kanë kërkiste këllahu ka që me kusht tjetër. Me ujep ka një dhëtë vjetë, Allah o jetë. Dhe aty në aplikacion me kone shënume, sa po këj qef mërnu edhe, pse po këj qef bashkë i ka që mërnu apë. Qfar arsye kështë përmendë aty, prej arsyeve që kështë përmendë aty, me edhe pak mëlejtë këtu, edhe pak mërnu. A do të shimë cënë qertë? A do të shimë cënë qertë në qofë se, do të përmendë në i prej shkacheve, të qëndrimi në kë unë kam dëshirën këtu botë do ditë ose do viet për shkak se u knaqsha në madh s'abot. Është si vërtet s'konam s'abot moment. Ëu knaqshën Ramazan, e tani s'koram s'abot. A osiçerësh ti këtu nësi rajon apo ndërsh ti tjetër është apër, apo? Apo dëshira që kanë të bëjmë për hetimet e shkurtat të kësaj bote. Prandaj me s'mtoi knaqshë po dushim edhe me familjen e ti, edhe me shoqërinë e ti, edhe me këtë dunja ngase këtë lla e ka bukur për m'u knaqë normal. Mir po nuk ka shtjë këtë natësie të kryesore, do nuk ka kë shkakujt të kryesor pse ai ka qenë këtu vot. Prandaj burrat e porin kënaçme adhurim. Jan kënaçme adhurim, prandaj e bëmuam të marrë havlanin, një nga muslimanë të hershëm ka thonë, o Zot i madh, para se më vdek, ka thonë Allah i madh, nëse dikujt pirab vetuja që mundsu mu fal në varr, bëno mu dyti pitin atën. Zë dikujt që ja mundsu namaz në varr, mundsu mu ti emoni dytë. Mos mund ma të peri namaz në mos në dvor të Këçenave. Nga knaćia e madhe që e për tupin namazin. Husanies kanë pasur se vetë kudes, më fal. Edhe njerëz për zgjalli me zon xhamisën i vjen atë. Ose kur vim xhami mezi presim me dal pej saj me vadhdhujecën tash në knaćitë e bukurisë, punë të saj e, e, e garkjes së këtu me radhë. Andaj për muslimanin jeta ka kuptim kur asht na adhurim të Allahu Azhajal. Jeta ka kuptim atë kur asht na ورنا الله جل وعلا ن ن ن ن نزبطين الكناسه الله جل وعلا. برده محمد صلى الله عليه وسلم فرقنا من اللعنه. الناس يقولون محمد صلى الله عليه وسلم لعنه ماده كذا. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي اليها معادي. Vëj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, vëj'alil mauta rahatan li kulli shar. Kështu bë dot Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah, aslih li dini, m'ruaj dhe ma përmirëso fin tema, që Allahs bush ti jetës tam. Është kur ruti jam patone s'homgurdje. Ma përmirësa që do të kuon jam duke jetuar. Ma përmirëso tani ku po jetoj. Do Zot më përmirëso ahiretin ku do të kthehem. Me rregullla vend kthimin tim. Wajjalil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kjo është lutja që duhet të bëj. O Allah, më bë këtë vazhdimsi në shtim punëve të mira dhe më bë vdekjen shpëtim nga çdo e keqe. Edhe një lutje ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, O Zot, në momentin kur do më spruhuni popull Më nëzirë për ty në dhe më shpëta Nga se nuk dhije që ka ndodhë Që ka i vynë jetën i besimtari Mu prejkë për një sprove E cila Ja ndranë drejtimin e jetës Jo ka kible mo Po dikon të ashtetri bjëm Pse një sprove madhe ka godin E sprova nukoveq Smunja dhe varfria Po dikosh kur pasurohet Dikosh kur begatohet E ndranë Kurs në jetës i ja Dhe i besimtari duhet Allah me lu gjithë mor Që Allah u tjaruan jetën me ibadet jetën me Ndeskargon nga Allah xella ona që t'ia ja shton jetën për shkak të ibadetit, adhurimit, përmes sallat, për shkak të mundësisë së shtuar për të bënë mirë. Këto ka besuari dëshira tonë. Pse jeton këtë botë pse mund të bëm mirë aftë. Alhamdulillah. Mund të edhem i bëvëti mirë, por edhe më botë tjetër mirë aftë. Prandaj çilla është ajo që e bën interesant të jetën tonë, shkaku jetës tonë. Pse kë kemi në jetumë atë, përgjigjja është tek Fjuala, muadhet, rdjallahu ta'ala, anhu. Ndhej, Allahu jallahu ala, nga mundsof që sa të që tjetojmë një në kësaj bote. Tjetojmë gjithë më në vazhdimësin shtim të punët më të mira. Si kurë që ka thonë Muhammedi sallallahu alai sallam, maj mirë për josh është taj cili, jetën gjatë edhe bëbë punë mira. Ska ma mirë, vëllahi, se një njeri, dhe për lëkmi, për lëkmi është që Me i pa njështë mëshuar, i ka bër 70 vjetë, i ka bër 80 vjetë dhe vje në gjami, së më halë në të. Kjo është hajri madhë, me ta mundësu Allah Azugjell, me jetu gjatë, edhe me arë në gjami, edhe me agjeru, edhe me bu punë, punë më kësh në kështë me mira. Ndërse ka thonë Muhammed Asam njeri, ma i ligë është taj që, apo, ka bër shumë vjetë, e këto shumë vjetë që i ka bërë, si kanë vjetë për cë asë gjë tjetër, vese me bu punë të kështë jet Sot dikush thot më tjet mirë të të shme dej që ky parizot vite bëri ratë që doja të na petina. Allahu na ruti ato. Prandaj le të jetë ti ta jon shtimi punëve të mira. Kthem tek Allahu Xhalla uala, edhe mundsi që sa moti për të arritin bagazhin, punëve të mira nesër kur dojnë për Allah të mbandoan. T'kimi mend të kemi mirë për këtë dhe atit të drejtoj me lutje që Allahu të na përmirëson fen ton, jetën ton, ajrën ton dhe Allahu të na bën jetë të shtim punëve të mira dhe vdekën, shpëtim nga çdo sfrovë dhe nga çdo e keqja. Allahish burlesht me kaç për ato fund. O sallallahu alaj Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.